Поки активісти не шпорили коморами, Ганнуся наполінилася всунути носа до скрині. Саме тієї, звідки Варя колись нишком дістала своє намисто і подарувала подрузі. Ганнуся стала навкарачкою, заглядаючи під скадертину. Скільки ж разів Варя та її батьки частували дівчину з бідної родини за цим столом. Варя з гіркотою згадала, як частенько путає від батьків, Пригощала Ганосю за цим столом чимось смачненьким. Вони ділили навпіл пухкий пиріг із маком та запивали молоком. Було навіть таке, що Варя віддавала свої налисники з сиром названій сестрі, пославшись на те, що не голодна. Насправді ж їй було шкода подругу, яка вдома не мала змоги поласувати смачненьким. І от ці подаровані чобітки чому й досі не йдуть з голови? Варя мовчки дивилася, як ниж поряд садибою чужі люди. Що сталося з ними? Чому спокійно за всім цим спостерігає названий брат батька? Чому батько, господар усього, що надбав чесною працею, стоїть принижений, згорблений, розчавлений, як слимак на дорозі? Чому її колишня подруга, з якою їли з однієї миски не один рік, тепер на правах хазяйки заглядає у кожну шпарину? Чому Михайло, якого батьки випистили, вигодували, поставили на ноги, якому збудували дім, чатує, доки вигрибуть останні хліб у рідного батька? Усе неправильно і не піддається ніяким законам, ні природи, ні людських відносин. Усе в житті на виворіт. Ніби світ навколо перевернувся. Порожньо, ніби з-під води, донеслось до Варі. «Нічого не знайшли?» – спитала Ганнуся. «Кажу ж, нічого. Ходімо звідси», – наказала, трібнувши головою у пов'язаній червоній хустці. І вже біля хвіртки сказала Варі. «Ми все одно знайдемо хліб». «Не надійся на спокій, куркульська ластівко». Вона неприємно розраготалася, почулися переливи гармоніки Михайла, дурнувато регочучи та щось наспівуючи, ганнуся сіла на підводу. Активісти попрямували до іншої садиби. «Як добре, що ти мене попередила», – сказала Марічка, завітавши увечері з сонечкою до Варі. «Якби не ти, то залишилася б ні з чим». «Не знайшли?» – спитала Варя. «Забрали ті пів мішка. Чорти б їх так забрали?» – гнівно промовила подруга. «Зате пітухови, як смеркло, везли додому здобич на підводі. Кілька мішків наколядували іроди». «Насправді?» – спитала Варя. «Своїми очима бачила. Думають, люди дурні, ніхто не помітить, ніхто не взнає. І як вони будуть жерти той хліб?» «Тож не хліб, а людські сльози» щоб вони вдавилися ним. «А у вас не знайшли?» Схаменувшись, стишаним голосом спитала Марічка. «Вилучили лише те, що було у коморі», зізналась Варя і розповіла про візит колишньої подруги. «Не розумію, з якими очима вона сюди йшла?» стинула плечима Марічка. «Зовсім совісті немає». «Сама не розумію». Якби ти чула, скільки прокльонів було послано у бік активістів, – сказала Марічка, – та частіше поза очі клянуть. Бояться люди. І наш Михайло з ним, – сумно сказала Варя. Свого ж ума не вставиш. Робить так, як вважає за потрібне. Чи зрозуміє колись, що помилявся? Хто знає? Жінки ще трохи поговорили про останні події, потім Варя попросила подругу поглядіти дітей. «Хочу збігати до сестри», – пояснила вона. «Навіть не знаю, як там справи. Її родина дуже ідейна, тож може статись, що активістів хлібом сіллю зустрічали. То йди. Я швидко». Варя вдяглася. «Одна нога тут, інша там». Щоб домашні не чули розмови, Ольга вийшла з Варею на двір. «У нас і стіни мають уха», – пояснила сестра. «Як у вас все було?» – запитала Варя одразу. «Мої дурні збирались добровільно все віддати», – почала Ольга пошепки. «Я такий гвалт зійняла, ти чула. Навіть кричала, що порубаю їх усіх, але не залишу дітей голодних». «І що ж?» – зашепотіла Варя. «Погодились, один мішок приховати». Вночі закопали за туалетом у діжці, а коли поснули, я відсипала із засіку ще мішок, затягла його на горище, розсипала, а зверху прикрила рідниною. Не знайшли? Вони ж усюди нишпорили і забрали б, якби не насипала поверх ріднини цибулю на просушку, усміхнулася Ольга, а потім ще трохи понасипала у невеличкі мішечки, порозвішувала у різних місцях. Ніби посімне насіння сушиться. Не сунули туди свого носа? Клепки не вистачило, задоволено сказала сестра. А ви як? Варя розповіла все, не криючись. От тобі подружка. Ось тобі братик. Оля скрушно похитала головою. Як ти гадаєш? – спитала Віря. Більше не прийдуть. Достеменно не знаю, але мені здається, на цьому не заспокоїться. Уже ж нема чого брати. Таких не зупинити. Ще й отой бик, якого прислали з району. Справжня звірюка. Хто? Биков. Значить, бик, посміхнулась Ольга. Ти ж знаєш наш народ. Кого недолюблюють, таке прізвисько приліплять. Не відчепиш. Тому жаб'як давно вже став жабою, а Лупіков – Сама знаєш ким. Так що там бик? Лютує, усе йому мало. Ти б бачила, скільки зерна вивезли у район. Кілька підвод поїхала туди під охороною. Навантажили так, щоб бідні коні ледь тягли. Під охороною чому? Ходять чутки, що з'явилися банди, знову зашепотіла Ольга. Сидять у посадках та лісах, а потім грабують не тільки подорожніх, а й підводи з хлібом. «О, Господи, і що людей змушує ставати злодіями?» – кажуть, голод. «Голод?» – Уварі похололо серце. «Повідбирали все, а дітей треба чимось годувати. То чоловіки йдуть у ліс», – пояснила Ольга. «Потім ночами носять здобич додому». «Так, не від хорошого життя», – протягла Варя. «Люди стали, як звірі, грабують і вбивають невинних людей. Та що ми про злодіїв? Треба думати, як самим жити». Олю, як далі жити? Навіть того, що сховали, ненадовго вистачить. Якось будемо жити, зіткнула Ольга. Ти знаєш, що мені сказала Олеся? Сестра усміхнулася. Вона нахилилася до самого вухаварі, прошепотіла. Олеся сказала мені. Не хвилюйтеся, мамо. Якщо буде важко, я буду вдома красти хліб і вам приносити. Красти у себе вдома? Ховати зерно від своїх рідних? майже нечутно, сказала Варя. Світ перевернувся. «Що ти кажеш?» спитала Ольга. «Піду я вже, бо там Марічка з моїми дітьми сидить», пояснила Варя. «Зачекай!» Ольга шарпнула її за рукав. «Ще одну новину забула розказати». «Що ще?» перелякано спитала Варя. «Мій жеребець бігав не до одарки. Вона справді скоро народить». «До речі, ми з нею потоваришували останнім часом. Уже не ревнуєш Івана?» «До одарки ні», – пояснила сестра. «Але ж все одно стрибає у гречку». «Не сміши мене. І все-таки я дізнаюся, куди він бігає», – пообіцяла Ольга. «Будеш стежити за ним і вистежу», – Ольга показала кулака у бік хати. Розділ 51. Кузьма Петрович збирався до сільради. На душі було недобре передчуття. Зібраного, а точніше, відібраного у людей зерна виявилося недостатньо, щоб виконати план. Можна було припустити, що знову уповноважений райкому поставить непосильну задачу. Відчувалося повне розчарування колгоспами навіть у тих, то першими написали заяви. Доводиться і бригадирам, і самому голові колгоспу щодня заглядати на кожне подвір'я і майже силою заганяти на роботу. Лишилася невеличка кількість колгоспників, які досі вірили, що завтра буде краще, ніж сьогодні. А ще вільно та розкуту поводились активісти. Вони відчули себе справжніми господарями становища. Їх не навіть те, що одразу приклеїлись до них прізвиська швидкі та червоні мітли. Активісти вели себе настирно і нахабно. Чи можна було інакше? Селяни не хотіли віддавати останні припаси. Їх можна зрозуміти. Закликати до совісті? Роз'яснити, що у державі потрібно здати хліб будь-якою ціною? Хіба ж не говорили про це? Що казати, якщо жінки питають, чим їм годувати дітей? як дивитися в очі тій матері, яка принесла однорічного хлопчика і віддала комне замівцю на руки. «Роби з ним, що хочеш», сказала. «У мене не залишилося ані крихти хліба. Я не буду дивитися, як моя дитина помиратиме голодною смертю». Кузьма Петрович не знав, що відповісти. «Проте чув, що в інші села... Голод заглянув ще навесні, коли колгоспам не було чим провести посівну, і у населення вилучили весь хліб. Про це він знав не щоток. черга і до Підкопаївки, Надгорівки і Миколаївки. Слід очікувати, що за наказом Бикова незабаром активісти знову будуть нишпорити по хатах. Отримали перший заробіток і відчули смак здобичі тепер не зупиняться ні перед чим. Колгоспники неохоче звід палки йдуть на роботу, і немає ніяких засобів, щоб стимулювати роботу. Раніше знали, що їх там нагодують обідом. Починали ж непогано, давали і наваристий суп, і каші з м'ясом. А тепер ні обідів, ні хліба на трудодні, одні галочки в обліковому зошиті. Якби ж можна було зварити щось із тих галочок тож і йдуть на роботу, щоб щось украсти та додому принести. Вчора запідозрили одну жінку у крадіжці, привели до сільради. Що ж їй тільки не робили, щоб зізналася. Биков і залякував, і по ногах бив палицею, і відрізав ножицями косу. Не зізналась. Перелякані, тремтячі від страху жінці, руки облили гасом, погрожуючи підпалити. Биков власноруч перед очима напівживої від переляку колгоспниці то запалював сірник, то тушив. Відпустили пізньої ночі, бо жінка так і не зізналася у крадіжці. Звичайно, не можна просягати руки до колгоспної власності. Та крали б колгоспники, якби жили у статку. І як зробити так, щоб і плани виконати, і людей не обібрати до останньої нитки. Напевно, не буває так, щоб і вівці цілі, і вовки ситі. Але щось не те робиться у державі. Це факт? Кузьма Петрович не помилився. Григорій Тимофійович, міряючи кроками сажнями приміщення, невдоволено говорив про погану роботу. Він наказав знову зробити подвірний обхід і вилучити приховане зерно. Бризкаючи на всі боки слиною, він лементував про недопустимість саботажу. Випустивши пар, він звернувся до активістів. Ви місцеві, сказав він, тож повинні добре знати, у кого йде шукати. Але ж ми добре все обшукали, наважилась подати голос Ганна Тислюк. Погано, став перед нею горою. Погано шукали. «Можливо, так сховали, що ми не знайшли?» «Правильно, не знайшли!» – підняв вгору тонкий кострубатий палець. «Звичайно ж, будемо старатися!» – запевнила дівчина. «Але як віднайти схованки?» «Рити носом землю!» – пафосно скрикнув бико. «Заглянути туди, куди й вітер не заглядав!» Уже наступного дня на колгоспному дворі почали розбирати солому збиралку. Вигнуті сталеві прути віднесли до кузні. У кузні пруття вирівняли, і з них поробили довгі гострі списи. Ніхто, крім активу, ще не знав, що це за нове знаряддя праці.